Я розчулилась. Виявляється, Томочка не вважала мене пригрітою змією. Вона сказала і зробила те, що мав би сказати і зробити Мроз. Але його потяг уже був далеко позаду. Це правда, повторила я. І я хочу розлучитись, доки не пізно, і доки у нього є ти.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 Скоромовкою підхопила я. «Що? Та ти хвора. У тебе гаряче чоло. Хіба не пам'ятаєш, як я тебе вчила? Зареготала я і додала цілком серйозно. «А про свою діру у серці теж забула? Діру, яку влізла п'ятірнею кілька років тому, га? Адже якби не я... Томичка дивилася на мене широко розкритими очима і мовчала. Майже так само, як тоді у гастрономі. Але тепер її обличчя не світилося такою бездоганною, білорожевою порцеляною, і кутики вуст давно вже опустились донизу. А у розкішній та охайній зачистці я помітила срібну низку свини яку ніколи не помічала. От тепер є шанс усе виправити, тихо сказала я. Людина не може жити із дірою у серці. Рано чи пізно це закінчується дірою у голові. Вона похитала головою. Минуле виправленню не підлягає. А все вже давно в минулому. Підлягає. – весело сказала я. – Якщо ми того захочемо. Варто лише знайти потрібну лазівку. Можна лише уявити погляд, яким окинула мене Томочка. У ньому була непідробна схвильованість. Але не тим, про що я сказала, а скоріше станом мого психічного здоров'я. Якщо так піде далі, то вона цілковито упевниться у тому, що треба викликати швидку. Вона ніяково мовчала, перетравлюючи мою пропозицію. Звісно, рішення має прийти до неї не сьогодні і не завтра. Я її не квапила, але знала, що воно напевне буде. І тому навіть зраділа, коли вона перевела розмову на те, заради чого сюди, і примчала. «А хто він? Де ви познайомились у лікарні?» – запитала вона. Питання сформульоване майже так само, як його поставив Мирось. Пролунало м'яко, на нього хотілося відповісти. «Це було давно у вісімдесятих, а він досі живе сам без мене. І це теж треба виправити». Тобто ти хочеш сказати, що у дитинстві у тебе був друг, якого ти зустріла зараз? Я просто диву далася, наскільки чітко і просто Томочка сформулювала таку заплутану історію. На позір усе виглядало саме так. Досить пересічно і зрозуміло. Я кивнула, так, У дитинстві у мене був друг. Справжній великий друг але його давно вже немає. Проте я знайшла іншого, і він є. «Я нічого не розумію. Але ти впевнена, що робиш правильно?» тихо запитала Томочка. «Я впевнена, що роблю правильно щодо тебе», сказала я. «А щодо себе, то впевнена лише в одному. Я знаю, що таке любити». Більше я нічого не сказала».